Eta begaur argazkiak aipatu nahi nintuen azteko, argazkien indarra. Argazki bateken gauza hainitz erraiten nal baitira. Batzuetan erakutsi nahi edo irudia ere kontrolatuz, informazio faltsu bat ere edatzen alda. Adibide bat maiteko, manifa batean, jende hainitz badirela erakutsi nahi bada. Edo alderantziz, hartuz, manifa batean ez dela jende gutxi agertzeko. Argazkia urbiletik, kuadratzen da, hola ez da ikusten norarte heltzen diren jendeak eta, behazkinean ez da ikusten karrikak utxak direla. Aldiz, zooma gibeleruntz egiten bada. Hor, ikusten alda, iun pertsona hoien inguruan, ez dela ne hor eta karrikak ahunt utxak direla. Teknika hori, simplea da. Argazkia batak ere, gerla garaietan, bertako giroan, bertako bisipenak agertzeko ere balio dute, egoera bat behar den hartuz nartuz, begirada bat. Momentuko kezka ongi agertzen duena, pentsarazten dut adibidez, aurtengo World Press Foto nazioarteko argazkin lehiaketari, aski dena eta aurtengo irabazlearen irudia, aski lanotsua, bainan gizon bat, errefusiatu bat ikusten da, Gaur egungo egoera beraz hemen aipatzen da, nini bat esien azpitik behezkuratzen du gizonak, gestu hori garrantzisoa da, baina bere begirada hemen agertzen da, egoera tragiko bat salatzen duen begirada eta momentu honean hartua dela azkenean. Da beste argazki bat, gaur ikusi dutana, ego afrikan hartua izan dena. Urtari lean, hartu argazkia da. Johannesburgen ezburgen hauzitegi haintzinean. Eta argazki simple horrek erakusten du gaur egun aparteid ondokoa edo aparteid ondokoa kutsi duan egoera. Arrasismoa eta desberdintasun ekonomikoak eta sozialak. Garrett Cliff agertzen da, auzitegitik ateratzen. Bera, irratilari polemikatzu bat da, suria da. Bere ondoan, bera, be, bera ere, irri haundibatekin, argazkitan, bere den dali pofu agertzen da. Abokatua, beltzada. Biak behar den bezala. Bestituik, arro, eskontza batetik heldu baziren bezala, bon, hauzitegitik heldu dira. Eta bigarren planoan, gizon bat, zakarruntziak miatzen ari. Beltzada bera. Garet beriki berriki arrazismoaz zuen ikuspegia agertu du. Emazte batek egin komentarioa ipatuz. Azken unek... Onda hartzetako bakanztiarrak siminoak zirela adirazi zuen. Simpleki, eta gure ihatilariak defenatu zuen, adirazpen askatasuna gora emankizun batetik komparatoa izan zen, komentario hojen ondotik kanporatoa izan zen. Eta ausitegian eman zuen beraz, telebistak atea bere kanporaketa gaitzesteko eta salatzeko. Kontra esanaren adiraz lehen beraz, hemen ikusten duzie a jasismo kasu bat entzat bere defenditzeko beltzaden abokatu bat hautatu du, egia erran etzuen autu hobeagorik egiten ala. Xare sozialetan hainitz parte katoa izanen argazkia, aparteida ondoko Egoafrikaren argazki adierazgarria delako, mila batzion talarrogeita urtetik, desberdintasun ekonomikoak emendatzen baitira, suriak gerozta podere politiko eta ekonomiko ondiarekin, koloniaren eta aparteidaren bukaera, ospatu eta goraipatu zelarik garai garaibatean, urunda Nelson Mandelaren irudia eta defendatzen zuena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta momentu historikoak aipatzen baititugu duela ama bost urte Euskalegian momentu historiko bat ere izan zen, gorriak taldeak eskaini zuen honan bere, Azken kontzertua, edo azken kontzertuak izan ziren hor, eh, Adierazpen askatasunaren garaipena ospatzeko, bost urte jogabe egon ondoan, 2000 bat urteko txailaren ogeita iruan beraz bayonan izan ziren, eta ondotik Donostiako belodromoan ogeita mar mila pertsona bilduziren ospakizo nahuetan, ama bost urte, kantu hauek eman zituztena. Negu da, garaipena! misteki bigada es mi idea ya se cansó ichi adi ya re gata venga a españa alta agujera ya fuiste a agarrar sufriendo que tu galleta sufre tu esquerdo bigada de lloriar queuréate carayena de lloriar queuréate carayena gay de lloriar queuréate carayena Garea, qué rea me. Para quedar. Bye. What's going on, baby? Get on the journey. No te de la. Hey, más de tú. Cierto, ¡ayta jua! ¡Qué arter! Gotembotix, ¡go, cierto! Villos Arnego, su autoridad, por mi otra. ¡Otro cierto! Go, go, go. El garriá, quédate, cara pena. Estamos en pie. El garriá, ¡Vai! El garriá, quédate, Mabost urte grabatutako kantua hau erramezala eh, 2000a bat urtean eh, otxailaren hogeita iru, hogeita lagu, hogeita bostean konzertuak zituen taldeak joitizte berdin baionan, ziztenek edo ziztenentzat edo baioneto donostian ere berdin ala momentu isturiko bat aipatzeko tano xikamunduan ere eta bitzaz aipatzeko taldearen hogei urteko ibilbidea Eta denbora da poligrafo bakarra disko hirukoitzaren sortze prozesua Biltzen dituen dokumentala pasatu zen Euskal telebistan, salgaida ere uh, DVD erosten alduzie, eta orain sarean da interneten ikusten alduien ebazie uh, taldeari buruzko erre portaai hau eta bestalde, beste dokumental bat aipatzeko, hau beran estrenatuko dute, nafagoan, neskatoak deitzen den dokumental bat historioari interesa, interesatzen daue. Eta irali, irali, neimizikun, amala urtekin joanitzen itzen, fuara. Arkez bete? Ne, ben ben txaz oso gerra haka utota emean zertzen, no? No, miseri, ja, miseri. Frankizmo garaia eta be, eh, mazteak, emazteak lanerat ipar euskal egirunz, landesetarunz eta hori ilegaltasun osoz eta zailtasunak zirelarrik muga pasatzeko amalau, amazazpi, ogei urte zituzten emazteak garaia hortan eta be gauk mintzatzen dira, beraz haien bizipenak lekukotasunak agertzeko garaiaz mintzatuz eta ze zailtasun ziren neskatuak deitzen da dokumentalau, John Abrilek egina eta beran estrenatuko martxoaren seian segitzen dugorein, jota beguagioak gure lagunarekin Gure Lagunarekin Eta, egan bezala, gurekin dugu diotabe, Warrior, zero zazpi, achaldean, iepi, iep! Yep. Bona tarda. Ah, to, hala, guai, aldiuntan ez da iepi, iep! Ez? Bona tarda, katalan ez. Ego kitzen eta eta, hala? Ez, onduan zira, onduan zira. Katalunian dugu, uh, fokoa ezken egunetan. E realitate virtuala eipatu berbeaketetakuzo. Hor dako, oh, hor dako. Barcelonan berbada batakizu badela ubebikoitza MSCA edo WMC, World Mobile Congress, mm -hmm. bat protestak ere izan dira orren inguruan, mm -hmm. ez da bat gure gaia. Marena, hori da telefonia mugiko jarren saloin garantzituen na, horiak ten aldugu, horiak ten zerak, horiak egiten dena. Eta hor, marka handienek aurkestenituzteberen modeloak, Apple... Mm -hmm sarbu, apelak bere aldetik egiten bere aurkezpenak baina anor badugu Samsung, badugu LG, badugu Huawei eta badaitu olako marka handienak, hor direnak eta hor izan behar da, horrek du markatzen merkatuak, eta hor uh, ez diren markak ere pixka bat horren araba egiten dute zenta Edo aurkestea intuzte bere telefono behiriak lehenago pensatuz eta merkatua lehenago surgatuko dutela, bestek beren produktuak erakutsa Edo, eh, duki, pixka bat berantago pensatuz, ebe erosleak ginen direlarik, ebe behiagoaren ganat joan direla, eta jadanik Bartzelonan aurkestoak apirilean batzuan dako eh, zahak izanen dira, baina, beraz... Piskabat, nahizta ez hor aurkestu horrek du argdatza emaiten non baita, merkatuan. Bon, da piskat buzz delako haiteko betita, horrean inguruan egiten duzu hain zinetik eman lehenago, ateratzen da informazioa hork, jakingabe nu den, baina dena kontrolatua da. Bai, hori da, eta marka hondiek dute kontrolatzen, eta beste marka hondienak, berse egitzen duzte marka hondienak, eta hor androidi telefonen kasuan, samsungek markatzen du, katu askiak giki. Beraz, hor gikek uh, itxaiten duten momentu bat da? Ara, shekri... Ara, ze berrikuntza izan enden, ze, uh, ze itxuraukan enduten telefono berriak, biztan da izaiten dira olako informazioetipi batzu, mm -hmm. biziki abilki emaiten direnak, eta Justem, biziki untsa direnak. Eta, e, auktengoan, egan behar da, bai, haipatzu zumezala, realitate virtuala, bai. hainitza haipatzen da, realitate virtuala, e, zer gana edu, egan edu, esartzen duzu, ah. uh, dispozitibo visual eta uh, ah. eta audio bat, uh, sartzen zaituena, ahunt uh, inguramen uh, batean, be, izaiten da filma batean, izaiten da joko bideo batean, egan edu, ahunt mozten zirela bisualki uh, eta beharien mailan ere... Mm. Uh, Kasko bat balzu ez, ikusten dira... Hori da, eta bazu pantaila bat haundia-hundia begien haitzinean, eta... Idurritzen zauzun, balzu, baginean zirela, errealitate horren, baginean zirela... Horai, telefonu guzik duzten bezala, acelerometroak bat ditu, erraiteko uh, posizionearen arabera... Eben mugitzen da, uh, mugitzen da zure irudia, Arrush. beraz, irudimensionetan zira, baina itzultzen bazira, ikusten duzu zer zure gibelean, mm. uh, buru altsatzen ma duzu, ikusten duzu zer, zer zeru den edo lujean, uh, bara, zure geiago, zapeta virtualak. Ez dugu irrealitatearen beharri gire gehiago ordean, <laughs> azken jarolako makinekin bitxida? Hori piskabat urgun joaitea da, baina uh, da imersio oso bat uh, zure pantailan, mm. eh, azkenean, barnean zira, zure filmaren barnean zira. Ikusi do, duztukia ztenuntan irudibat, argazkibat, uh, Mark Zuckerberg agertzen da, uh, Facebookeko beraz, szefa ungia, mm -hmm. gazte eta dinamiko hau, eta kadelen gainean beraz, diendeak, denak kaska horrek ilan, e realitate virtual horren uh, beximbolika ega eh, horregun, eta uh, e, ikusi do, tituloa, zer egan hor badela sekretu bat, ateratzen ari dena hor zibelean <laughs> ez da, ahun sekretu bat, hain ba, itz uh, polemik, polemik egin du, imaiten e, zuan, euh, zinez matrikseko eszena bat edo gendeguziak jarririk lotuak piru batzuekin, mm -hmm. eta Mark Zuckerberg bakarra zen, etzuna bere gaina elektronikarik Belek eta... Bere kusuna shootik, oinez, eta bezti eguziak jarririk kaskoa ekin. artean pasatzen, eta mm -hmm. imaiten zuan... Bela kola dena kontrolatzen. Bela makinak. Facebookak e dena kontrolatzen. Hori, voilà, berda, bere kontekstuan ez ari, hor uh, zen, Samsung berriaren aurk ezpen ikitaldean, uh, pentsatu dute, be irudimentsiotan auurezztea beraz energizagi dituzte olako ah, uh, olako kasko, kasko, kasko batzu bai eh, begian aitzineeko kasko batzu eta um, Max Zuckerbergsen pixka bat komita sorpresa eta horurtako memen hortan za jarazi eta horrek onu bakarrik ez baiit denbora zen berhar bada bi minu berantako kasko guxiak kenduak ziren eta mm. ara sorpresa efetua zen beraz bon, ez da ahunt matrizeko Ez zena hori, dena kontrolatu giren... Ez, es, ez zaino? Enfen, bon. Ez zaino, mm -hmm. ara. Ta or... Olako zeita <laughs> gire bada, eh, gilean? Hori <laughs> maiten du, basteko, ara. E realitate virtuala, kasko horiek, beraz, eta marchatuko, ote da, orain beraz? Ebe, ene ustez uh, mugatu aizanenda. Mugatu aizanenda zenta uh, nola demokratizatu olako gauza bat dira, hainitz uh, ertsadura, ez da presio analitik. Olea lehen gauza presioa, eztasikron holako sistema bat biziki merkeke izan eta etxean zirelarik eztekit lauko familia bat filma bat zuregen duzu emanera hortan den artean behitu sulau maska baitzu, psikobate. Bai, ara eta hori <laughs> gaur egungo makisu Badira, dispositibo da es behed dina gure ahberra zira badira, hmm. badira batzu lotoak direnak uh, zure smartfonoa esartzen duzu, dira uh, smartfonoaren irudia bitan zatitzen da, begibakotxeak uh, bat du uh, bat, horiek mehkiago dira behar badar hori bergeun irueun uh, auroren artean eta gero badira beste batzu osoagoak, perfeksionatuagoak, Uh, igaiten aldirenak uh, bo, mila euro behar bada ez baina uh, ingur horitarat kasik eta prezio haipatzutugu lekua behar da uh, sutik bali mazira dioko bideoen kasuan mm. lekua iniz beharko da etxe batean ez da baitez pada denen dako emana. eta zin eman beriziki, nekajunti interes guti atxe maiten dakot, zenta Sartzen bat pantailan, ergan nahi du, baduzula bakarrik uh, zuk ikusten alduzuna. Beraz, uh, zuk autatu behar duzun, non duzun, haitzina soiten duzun, uh, goiti soiten duzun, eskerreskoin beiti Ergan nahi du, uh, irudiaren partia ondienak altzen duzula askenean. Ne duz, pergainera, eragina ukan behar du, zure uh, gorputzaren gan, piskat galdua izan behar ez da zure modu naturalean askenean martxan uh, begiak ez zure modu naturalean martxan, eta es bai eh, arrasunez ah, bai bai, bai. burumuinak fiskatu uh, trompatzen da emanera batez uh, ehbadaloritz e mexuina ekobe ki patko da zu nik bai no bai eh, internetan bada bideo interesgarri baten eh, aibauzi hori ikusi uh, i pense uh, i pense etaekin uh, uh, da sten nori fiskat uh -huh. explicatzen du burumuinan ze ondo aurkaiten aldito nolako goza batek eta bai eh, non baita vertigoak burukuminak eta zaila da joen uh, hori uh, luzasa txikitzeholko gauza bat, eta imaginaginazazu oso egiten maleima duzu uh, airean gertatzen den filma bat, mm -hmm. tortik holia fite bilduko duzu eta us uh, laatuko duzu azkifitee zure, Zure maska hori eta pixka bat konparatzekotan irude telebistaren pogotari konparatzen algin nuke. irude telebtak etzen animareko begikuntza telebista gutak irude sartzen um, mm. zitzaen gainean mainan mogaztu uh, oh, dira oh, oh, oh, oh, maska handiak hasi dira uh, irude horikkentzen naizta konpatibileak izan beren telebtak ez dute gehi hogin gainean komunikatzen zenta ikusten dute be azkenean, Eztela erakartzen? Eztela erakartzen? Eztela erakartzen eta eztela etxetaratzartzen. Eta mm. azkenean ez est, tolako la balore handirik gehiatzen. Zineman bai, etxian ez. Bon, Eben horren beharra ginen, beraz realitate virtualka asko horiek. Zuk eztietan ziren uh, World, zardar, no haitena? World, World Mobile Congress. Eta eztietan zuzu, garpena... Bai bai, telefono modelo vieja na, vieja na gertzeana, bai badira. Eh, interesa ekartzen du betia, ez dakite. moda de sfilia que Rodrigo Sicilia tento estar na besalada ta. Na baina Bo, eta telefonan gelitzen gira aplikazio bat gaurkoan Flinx. Hori da, atxemando eta aplikazio interesgarri bat, smartphoneak dituztenen dako interesgarri ezeiten aldena, Flinx hori, bo atxemanen duzue, zuena usaiako... Y-karekin, eh? y bai f l y n n n E, Ixa. Eta hori, ebe xinpleki zer da, zuen telefonarekin interneten ziztera, egedo esrare sozial batean uh, batzutan problema da, ez dakit Facebook entzira, Twitter entzira, unkitzen duzu uh, lotura bat, eta hori or, aldea ezag zauzu aitzinerat, zuen soziala galtzen duzu. Uh, Hor, oh, beste sistema bat da, erran lotura bat klikatzen zularik, holako uh, borobilkipi bat ditzen zauzu zure pantailerat, eta uh, atxikitzen du zure lotura, artikulu baten gainean klikatu bali bat duzu, uh, atbidez, eta berantxago joa eta naltzira horret. Berra bat bat zautzen dute, uh, Messenger, Facebook Messengeren um, sistema, hola dira um, elkahizketak kontrolera, uh, Olako bula ekipi batean agertzen dira eh, pantailaren bastegean, eta piskat olako zerbait da, eh, idekin nahi dituzun, hori eh, aldi guziak hori eh, dira, eta gero lasaikeioa eta naltzira ikusterat, eta aski eh, gozo da hori ikin. Navigatzea telefonetan. Erabili duzu, maitatu duzu. Bai, maitatu duzu. Flinx, bon, ebe baliatzen duzienak internet, sun telefonan apreciatuko duzie. Berdin, nostalguik, aren momentu orain. <tune> Eta, musika, Gure benola launaldikoek gehenek zagutu dute gure I-rikoa delaako belaunaldi hori, haik pato ginen gehan benaldi an. Eta, hartleko ravif, eh, telebistan, pasratzen zen, frances telebistan, gure atzal askari eren tenorean, esko eta... Hala nola erai Ara, hori da, ori, <laughs> a, a, australiako lizeo baten... Ich tuira drazik Ibai. Anita ba tsi beratzuko goana. Euh be unit <laughs> Anita euh Betsy bai? oui. Euh George Wassena Katarina Wassena uh, ola ko Austrariako Lizio bat egin, istoria eta gara yorktan ez dakiten egizu zugni bezala nahizinonez angar sahak bat egin biste beste deguzi egin biste ikaski deguzi egin biste eta kolokazioan biste, angar bat egin biste, biste zituzten Denak biziki edekak ziren, denak... ...bazen murala pixka abigilean... ...bat txuxia zelari, kaskinen laguntzen zuten... ...eta lako gozak ez, bat Eta mundu guziko... ...etorkinak, bat ziren... ...drazik bera, eh? Abai? Balkanetakoa, biztendena, drazik! Ez dekian ori. Ertlek erabiz, bubon, ebe do maia da, ez tagiago lako... Ez goen kali fini air clickeravi fini c'est servi la cathocudinelle dont avez warrior celosa spimi lescherta et ichorté et ichorté Euskal Asterritz etaputzen maite lopai itza negua ipatuko du, negua, bero, eta horrek dituen be, oineriak ere. Eta bestale Antzerkia ipatuko dugu, Antzerkia matura bereziki, Euskal uh, Kulturerakundeak eta amekak, arrika artean eta Euskal Antzerkiaren fabrikak proposatzen du, iparaldeko Euskal Antzerki taldeei uh, be, beka bat proposatzen du du, Pak osobat, herren eh, dugu, ze azki, eh, laster haipatuko daukutena, Orreli Puse eta Frank Suarezek. Eh, mementuz, bostak eta erde euskal iratietan, berriak, zurekin, Bernadet Argain. <tip> Norentza Gimon Euskal presoeri alibratzeko elgarretaratze bat izanen da gaur ere seiak eter ditan, angeluko erriko etxaitzinean, biarratxaldea astapenean jakinen da angeluak presoak egina duen baldintzapeko galdea onartua izanen den ala ez, eta bestalde gaur honetan debate bat ere izanen da angelun bake prozesoaz eta presoen hurbiltzeaz. Pariseko laborantza saloinak ibiakoitzean idekiko ditu ateak, Donia Negaraziko laborantza liseoko biikaslek kabala epailean txapelketako finala jokatuko dute, horiek dira Xabi Echeveri Isartaja haragitako behietan hariko da mahtsuaren jiruan, eta Sebastian Echepar doztirikoa hau be esnadunetan asteleenian. Maktsuo hastapenetik goiti garaziko bohtuetan saien bazkatzeko behatzileku izanen dira, laborari eta ahzainek kabalahilak ere meiten ahalko dituzte, bainan leku horiek zainduak izanen dira, eta badira arauak egespetatzeko, helburua da oraiaktino legez kanpo egiten zena, legez egitea eta manera hoktan saien kopurua hein batean atxikitzea. Enpleguari lotu bi hitzordu biak, langile beharretan diren enpresak eta lanketadabiltzanak utzatuko dira, goiz berezi batean aiziritzeko gelan, batzeketaditai goiti, eta beste hitzordua miahitzeko atabalenda, Aratzaldean, biontaiko goiti hori udako lanentzat, hamazazpi eta arteko bostuktearteko gazteg zuzendu Aratzaldea da. Utsimandoka. Asteuntako kanpoko mintzaldien tsaioan, helep edo ipar eskualeriko elkargoaz ariko gira. Dehonden astian izan da Bilkura publiko bat, iruregin eta hor mintzatu dira, autetzen kontseiloak muntatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastián Hidói eta Michel Ozafrén mendibeko eta bankako hausapezak ekonomiaz eta laborantzaz mintzatzeko, Jean-Michel Antzordoki bidarraiko hausapezak zerbitzuetaz, Anjon Curritxarri baiorriko atxoan hizkuntza eta eskoara taldeaz, Pampietxigarrai agosako atxoan eta garraioetaz mintzatzeko. Batxitea Boloki haute txen zuzenariare horzen zen, pundua egiteko eskoalerri elkargoaen inguruko desmartxaz. Ipar Eskualeriko El Kargoaz izan den debate publikoa entzun gai, Kampo Komintzaldian, hastezke narratsontan, behatzeontan euskal irradietan, errepika, iruleiko irratian, orzegunean, oren batean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesaretarekin. Zer duen, Ez ditanean ikusten uzten. Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat gure basterak eman kitsuna gauja berazentzun gaieta dona paule gaindi biliko dira lucien etsaretalekin chikitsunugo itzetaputz itzeta itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput eta Prince Chalekin chezgitzeko berria tenoremontana Arnaldo Otegi eta ipagai Otegiren aldeko ekitaliak zaintzeko kakotzen hartzenagindu Espainiako fiskaltzak prokuradoreak Neuriak hartzeko eskatu dio urkihori, elgoibarko eta belodromuan eginen diren eki talietan terorizmoa goratzearekin lotutako deliturik egin ez dadin. Eloi Belasko epaileak aztertuko du, beraz, uh, be elkarte AUBT, elkarteak bi ekitalien aurka jarritako xalaketa otegirekin egitekoak zaizkion uh, ekitaliak debekatzeko eskatu zen urkirok perazor uh, asetasun guziak atsemanen dituzi berrian gaur uh, eta bestalde uh, bestalde berrian Espainiako gobernu eraketa aipagai eta titulu hau independentsia e referendu baztertzen duen akordio bat tegindute, psoe alderdiak eta zui ziudadanosek uh, investidura akordua izen petudute beraz biek, Pedro Sánchez espainako Gobernuko presidente izenda dezaten, gutxienez peperen edo Podemosen abstenzioa beharko du aldiz alderdi sozialistak, ezkerreko alderdien lauko negoziak eta maitik altsatudu Podemosek uh, altsatudu Podemos eta hor beraz xeetaxunak, pundu nagusiak zerrendatzen ditu berriak, zein diren, beraz, gaiak hauteskunde sistema, referenduma konstituzio, erreforma edo ta abortua besteak beste. ekizuno astapenean duuztke aipatzen World WordPress fotoleyaketa eta bena faktar batek bisari eskuratu zitola ere jakin minuen. Baen bere sarietariko bat ez estatua izan zaio dokenddu izan zaio Daniel Otsoa de Olzari. Argazki hortan Parisko azararen amahiruko erasoen biktimen irudiak agertzen baiit ziren eta hor beraz jabetza pribatuaren gaia aipazu da irudiaren, Gaia egile eskubidean afera bat, eta azkenean, beraz, ejamezala kendu diote, bere, xaria. <risa> Joaz nozetik, eh, Angelura tituluarekin, nipar Euskal Ejiko itzan. Angelun egiten ari diren itxialdia Aipa Gai, Gainagusi hau ere aipatzen aldugu uh, beste edabideetan, aipatzen ginen bezalaguk ere behrietan. Argian bestalde, Gipuzkoako errauskailua donostiak jada martxan duen erraustegi ez ezaguna. Añorgako rezola haipatzen du. Oro bat bost eta hamar kilometroko inguruneak markatzen dituzten bi pundu gorri ikusita. Bata Gipuzkoako foru aldundiak egin nahi duen zubietan eta beste Añorga auzoan zoan. Joita raziz, bat antolatzen dutela hotela, haste burontan, oita sortzean aurka argian haipagai. Eta erreporta iberesibat ere, Kongon telefonia mugiko garen beste aldea Koltana deitzena Kongoko Gerlaren Kausa Nagusia, gure telefono berriak egiterakoan, gibelean, jendea lanean eta miserian eta gerla baten erdian Kongoko Gatazka, bigarren mundu Gerlaz gerlazgerozko gatazkarik hilgarriena da, errialde askok dituzte interesak bertan, koltan minerala ez da gerlaren Kausa Nagusia, baina gerla hori, areagotzeko aukera nagusia bihurtu da. Eh, reportai berezibat eberaz artikulo bat hemen argillan. Eta oroimen historikoera ipagai argillan, emakumearen borroka agergladen borane resistentzia totala izan da, Julia Monge. Hintsoqta, mila bat zuntoita mazazpi elkarteko kidea iragan abenduaren amajean giza eskubide nazoarteko egunean, ekitalia gaztezko lehen egoitzan jonekazen sariaren karietara hemen bilduma bat eta angeluko kanpaldia ere ipatzen du argiaka. Eta beste polemika bat hemen kaseta.eus eta media bazken Gai Nagushi ab abortuaren kontrako bideo bat edatudute Bayonako katedralean artista baten irudiak beraz zagertzen dira hor badu behila beten aski uh, obra artistiko gisa uh, ipatzen dute hemen eta la aldiz hemen media bazkeak eta Kazetak uh, uh, abortuaren aurkako irudi gisa, zitu ezte kere duen Gaia Lukatz murzinen obra. Eta zitu ezketan justuki beste Gaia gusi bordaleko bi... Uh, Et haun direra eki behar zituztenak begogeita mailu metroko dogeak er azkenean ezttu direla eta mediaabazken ere ongi etorri baiionako zirttzile direlalarrun batean eginen den egun berezia goizekoa meketan abiatuko dena APA gai. Mai telepai aldiz orain zuritza. Bedatzean, sartzean haigia eta aurten eskia sobea ohartue, negia kajik urhentzen aizela. Aurtenko negia, oetako beuen izan dela dioie agua hylantik dienek. Temperaturak bi oskaz guago izan dia beste urtie komparatuz. Klimaen beozehunen ondorio hushenada itxasuen henia guatzen aidela eta berezilaien ustez mente hunen urgientian berogeita hamar sentimetra eta metra bate terdis guatuko da hola jaraitzen bada. Aipatibehardae geuago tahabot tempesta azkarak eta urtiake batiela egun ehun miliu gent bicidia itxasoko henia beno apalago metra bat Erangabe du itsasso baztereko hiri handara bat desagertzeko ariski handienla. Mundiko ehun eta jogeita hamasei hiri handi ariski handi handia, ja nula estatu Baueeta kuak litzateke azkarki hunkike. ondotik Asia, Italia, Inglaterra eta beste eskualde frankoe bai ja Frantzian, Gid eskualdetik behea euskal heri osoko itsasbazteraka. Ez palimada osoke hori bü egiten ahale, haleike kipitzen bada aideko kosadua ezta hantsara izanen. Hatik hortako bontate politikoa beharda. Frantzian eginden yngu amenan biltzaran, mynduko ehuneta lautan hoita hamabost, estatu angaiatu dia kasu egitia ben hititza etxeki beharko die, alan nuula Frantziak jogei miliard euro hitzeman dutu sustenengatzeko sediak, bi.000haugeieko inkatzaikoizisten den biien zeratzia eta e energia foziloak sos laguntzaik ez zenaitdia. Urte honarian Marrokien egin beharra beste goi-mailako Bilkoa, bakotssak erran beharko du urte batez zer egin egindian. Maite lopai, mil esker zuri Laster Antzerkia zarituko gira, iparraldeko Euskal antzerki talde amaturrentzat deialdia duzue hemen, ameka, karrikako artean eta Euskal Antzerkiaren fabrikak eta Euskal Kulturera erakundeak, Euskal antzerki talde amaturrentzat deialdi bat abiatzen baitute elgarrekin Laster beraz, Orreli Puse eta Frank Suarez zentzuten alko ditugu, horren aipatzeko patzeko ta eta sungu ziak ere, eskaini Kudowski Goethe. Anartean, pu. bat eta Londres Chelat Joanengira, eh, Londresek eta Eryak eh, eta londreseko Cheko etxeak Etchak funtsian erabaki baitu 2010-an. Punkien urtea izanen dela urte urteosoko festival bat proposatzen du Londresek Punk London deitu duena, konzertua, konferentziak, instalazioak eta bar. Hainbat, itzordu Punk mugimenduaren inguruan uh, eta bereziki uh, ospatuz duela berogei urte aterazen terrenzioa. Uh, talde honen Sex Pistols taldearen eh, diskoa, eta nahxi in the UK deitzen dena, bitxiala ere, holako uh, errikoetxe batek, do errikoetxe batek, hori uh, gora ipatzea, God Save the Queen entzuten dugu, eta, uh, zarkit, zarkbait piztuko duen errikoetxean, baina bo, horrein punkiak errikoetxean direi duriz. God Save the Queen eranozala 2006 urtea Londreseko eriak erabakidu punkiaren urtea izan entzela punkaren urtea talde honen diskoa ospatzeko dola berrogei urtea baitzen Anarchi in the UK Ala, kontra esanak eta segitzen dugu gurego mitekin orainen Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin Oskali ratietan Eta erran bezala, beraz, iparaldeko euskal antzerki taldeat maturrentzat, deialdia egina da, antzerki taldei eta kolektiboai zuzendua da, eta hori euskal kulturera konde eta amekak proposatzen duena, pampi merkapide. Hordean, hemen ditugu gurekin, Frank Suarez eta hori di epuze, beraz, ameka eta ekaek elkarlan bat eramanen baituzia hor, antzerkiaren inguruan eta antzerki maturaren inguruan, hobeki nahi dituzia bultzatu, or odia na talde tipuriak eta lagundu bai gero taldi direnez hori uh, ez nukerango men bada antzerkizaleak sa leak baditu hui betidanik eta hori da altxor bat baduguna gure gure lujaldean eta beraz hitsegin uh, eta hainbat inbat uh, Konturatu sa lekin ba kontulatuguida um, ongilegokela balintza onbatzuk eskaintzea orako taldeer eta oregaitik Hamekarekin uh, olako dealdi bat zabaldu dugu, Hameka baita guretako uh, Euskal Antzerkiaren uh, gune honbat eta hortarako fabrika esinu beha bai. Estruktura bauzio, jelizuak eta eksperientzia ere? Hori da, badugu estruktura bat, diadanik eksperientzia dugu uh, eskolantzerkitaldea amaturikin ere lan egitea, bat ez ere edapenean, baina gertatzen alda ere egon proposatzea. Orduan duan dudarik ez eta naturalkiet hori zaigu ere uh, uh, dialdi hori zabaltzea interesan. Gertatzen zauziola, antzarki talde gazteak edo amaturak ditea zuen ganat, ez dakit daten bila edo justok izien estrukturen baiatzeko edo... Bae, guri, bai, eta laguntzen itugu, uh, adibidez, uh, Asparneko Anderea, Antzaztlana, sortu zelaik, gero, uh, gure eganatetorri zen baita ere edapenaren sustatzeko. Uh, eta lagundu gainera uh, bon, obra bikaina izan da, lurralde hoxoan uh, edatu egintzen, eta uh, ikusi ginuen hor, publiko bat zela, Bezte publikoak bat, behar behar uh, behar antzerki amatura rendako, da den uh, antzerki amatu uh, rehen dako. Uh, Errikoia baita, beste uh, kolore bat badu ere bai, beste biztasun bat eta, eta beraz hor uh, nabaritu da, behar dira saletasun bat bai publiko realitik eta Bistandena aktoreen aldetik, gogo handia bada bai uh, antzerkian euskara alitzeko. Ez da, holako komplexu bat, talde horien partetik, hor ziak struktura handi horietan, uxateak baitzizte, alde profesionalak dina aztea eta emiki emiki, uh, beldu gori basen etzidenez bastertuko, justoki amatur talde horiek eta bai berriz dina aztea. Erreskiel dira? La gero guk uh, urtero uh, ekan uh, resiptzen itugu egun ta, ta berogoi proiektu. Eta dira gure uh, lurraldeko elkartean proiektuak eta hor ditugun uh, elkartak. Ez dira uh, elkarte guztiak urtik urrun gira profesionalizatuak edo hor uh, egituratuak... Uh, bizpailu uh, enpleguekin. Hor badugu zinez lurralde hundan, uh, nik uste dut, uh, aberaztasuna hundia, uh, dinamika enitz, alor guztietan, eh, uh, antzerkian biztanda, beste, beste alorretan ere bai, eta baditugu urtero, biztanda, uh, uh, kulturzale uh, bat zuengandik uh, uh, proposamen hainitz, eta hainitzetan uh, ere uh, interesgarriak direnak berazalaguntzen itugu bai. Hor, alde bidea iten dugu, gug joten gira. Mm. Egen genet, gug proposatzen diegu, deialdi Yaldi uri, baldintza horiek gero ikusiko dugu, de Yaldi urek zerrebanen duen, eta eta hortik landa, baxe dugu, edo beste, mean erabatez, lan in dugu ekin. Eta goegi esan bat dugo gehiago profesional taldeekin lan egitea batez ere uh, fabrikaren bitartez egon aldiak proposatuz bat ez ere profesionalak eldudilagure guregana. baina edep, edapenean eta amika zen bitartez bai lan egiten dugu ere amator taldeekin justuki nahi dugu nasketa dugu maite dugu eta nahi dugu ego eta eparaldeko konpainen artean eta asun uh, usu eparaldeko uh, kompainiak amatorak dira anzerkean orduan bai programatu izan ditugu azperneko handera bezalako antzerkiak eta segituko dugu hora. Hor duan, dei bitartez, bai nahi dugu toki gehiago eman ere talde hoiai, egon aldien bitartez, eta uh, lu ere sorkuntza uh, egiteko eta, eta bar. Oren, konkretuki hor talde batek entzote mani magaitu, uh, zerri mehar du, badira baldintzak, pentsu dut? Bai, uh, baldintzak horrelakoak uh, dira uh, Euskarazko antzerki bat orkestu, bistanda. Taldea ipar aldekoa Izaitea, zen lorralde eta sutarekin hori dugu lotura, lotura hori. Eta gero um, posibleo kardezala libratzea udan, epe bat hori idekitzen da um, Amerikan, zen gero Amerikak badu bere egutegi aski hartua ere baitz, gune hori uh, galdezkatua da, eta, eta beraz uh, data zehatzak dira ustailaren laua eta hogeita lauaren artean amaregunez, Uh, aukera bada ugagarren um, lantzeko hamakigunez ez izatean dira bigunez eta girorua asteten mu beste hiru egigu eta egute egi balintza hori uh, edo hortan sartuakhar uh, da baio. Hori da. Bai, deialia orain, orain zabaltzen dugu, apilaren bosta arte erantzunak jasuko ditugu, eta gerugu erabakiko dugu eta finkatuko dugu egutegia kompainiarekin eta aldearekin. Eta udan, orduan ustailan egiteko egon aldia, eta on, ondutzik eskatzen dugu kompainari estrenatzea bimieta amasei, bimieta amazazpian, gerugu programatzeko ere amekan. Segitzen dugu, bai sorkuntza eta bai edapenean ere laguntza bat emanez. Ez nola eginen uzia eta. Zeta uh... talde bat da ateratuko? Ba, talde bat aterako ta, da, eta gero ba, izanen dira joan diinak eta ikusiko dugu ze ikusgarri edo ze proiektu obelena ateratzen den. Gero kriterioak izan dira ba, berezitasuna, zorostasuna, egutegiaren errespetatzea, -respet, e proiektuaren egingarritasuna, zer den hor... Ekarpedak zitu gai patu, eta ekarpedak aski importantak dira, da, lusoko edo arrisuriko kultur gelan argera bat eman zaio taldeari. Laguntza teknikoa. eskatzen dugu ere bai, edo eskaintzen algen nuke begira uh, begirada bat, diru laguntza bat, iru mila euro metalikoz, ertenan bezala, <laughs> emana kizaren dira Materielaren zait, arropak, jantziak, uh, norbaitekin lan egiteko, talazuzen batekin edo, uh, esan egura fobat, braz bon, badira, ekarpen guzti horiak, eh, eta haipatu dituzten, uh, balitzetan txartuz geroz, hauto da gero hautatzeko uh, beti zailada hautatzen ez dituzunak. Hor, uh, aterakoda talde bat, eta Hortik aurrela, aurrelik erteno bezala, eda pen bat uh, martxan ezarriko da, ere bai uh, obraoren uh, orkesteko ipar aldean uh, gaindik. Petsu dut, zuen uh, webgunetan edo setasunak atzemaitan aldirela, eta baldintza guzti horiek? Hori da. Hor gu bi webgunetan informazioa guztiak badira, deialdi eosua irakurtzeko an izanen dira, eke.eu eta ameka.fr webgunetan. Bada deialdia eta geruguk eskatzen dugu txosten bat, proiektuaren txostena, taldearen aurkezpena, zuzendari artistikoaren aurkezpena, aurrekontu bat eta behar teknikoak hori dira behar ditugun informazio guztiak gukera bakitzeko jostuki ze kompaniak. Da, nun behit behar du taldeak piskat hain zinatua izan bide lanean? Ba, yo, gero, erresago da, uh, aukerak eta baten egiteko. Mm -hmm. Ala ere, uh, ateak idekiak ditugu eta uh, talde eramaileekin biltzeko aukerak ikusten, ikusten intugu. Zeren uh, betizaila da, seita asun guzti guztiak hor azaltzea. Eta beraz, uh, txosten horiek orie, or, irakurri eta uh, posibile da hor uh, talekideekin biltzea gauzen zehazteko. Uh, Eta bon, hori kustenarko dituzan proiektu berri batzu ere, berdin, beren bidea hartuko dute ere, beste bide bat, eta hori zaren dituzi ere eskupean berdin. Oerida. Ez beldurtu, mementoa da, epea erantzu horri? Apiaren bost arte erantzunak. Untxa, beste digitzeko? Hainzina gure iparaldeko antzerkia eta ea gauze derrak atazen diren eta algarrekin lan ital dugu. Hora, Horeli Puse eta Frank Suarez entzuten zenituzten uh, ameka uh, karikako harten eta Euskal Antzerkiaren fabrikak eta Euskal Kultur erakundeak proposatzen duen deialdi hau antzerki, Euskal Antzerki taldeei. ipar Euskal Herriko Antzerki taldei laguntza bat ekartzeko asmoarekin apirilaren bosta beraz epea eiten zuen bezala eta egonaldiaren datak ustailean izango dira ondotik edapena amekan udazkene edo bimila eta hama zazpian egitekoa. Beneden aden, beraz, zuen proiektuak lantzeko eta bidaltzeko garaia duzie mil eskerpampi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Asteuntako kampo komintzaldien saioan, elep edo ipareskoa lehiko elkargoaz hariko gira. Danden hastean, izan da publiko bat, hiluregin, eta hor mintzatu dira, autetzen kontsailuak mundatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastian Hido Michel Ozafrén, mendibeko bankako hausapezak ekonomiaz eta labo nantzaz mintzatzeko, Jean-Michel Antzordoki, bidarraiko hausapezak zerbitzuetaz, Anjon Curritxarri baiorriko atxoan eta eta eskuara taldeaz, Bampietxigarrai agosako atxoan eta garraioetaz mintzatzeko. Baititia Boloki, haute txen zuzendaria ere horzen zen, pundua egiteko eskualerri elkargoaen inguruko desmartxaz. Ipar eskualerriko elkargoaz izan den debate publikoa entzun gai, Kampoko Mintzaldian, hastezke narratxontan, behatzeontan euskal irradietan, errepika, iruleiko irradian, ortzegunian, horren batean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer duen ez ditanean ikusten uzten. Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdietan Nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Sarriduzia itzordua beraz gure bazterrak eman kizunarekin eta Dona Paulen gaindi bereziki Eta horretan, bego gaurko hitz eta putze mankizuna, hitzordua bihar bostak eta seiak artean dugu bezala. Eta Fred Begoet gurekin izanen da Meat Wave! Dehitzanen taldearen diskoberia aurkeztuko dauko bihar! Seiak euskal irretietan!